Speranța Pista 28 Capitolul 3 1 A doua zi, seara, frontul levantului. Telefonul aerodromului era instalat într-o gheretă. Manien, cu receptorul la oreche, privea rățoiul, aterizând în pulberea Sfințitului de Soare. Aici direcția operațiilor. Aveți pregătite două aparate? Da. Folosite în fiecare zi împotriva teruelului. Reparate cu piese de schimb proaste, aparatele deveneau tot atât de nesigure ca în perioada de la Talavera. Echipa de depanaj trebuia să se ocupe mereu de carburatoare. Comandantul Garcia vă trimite un țăran de la nord de Albarasin, care a trecut astă noapte liniile fasciste. Spune că ar exista un aerodrom plin de avioane lângă satul lui, fără adăposturi subterane. Nu cred în adăposturile lor subterane. Cum nu cred în ale noastre? Am scris-o în raportul meu de ieri. Am bombardat degeaba aerodromul de pe șosea Saragosei, pentru că avioanele se află pe aerodromuri clandestine, nu pentru că sunt sub pământ. Vi-l trimitem pe țăran. luați în considerare misiunea și chemați-ne. Alo? Alo? Cine garantează pentru țăran? Comandantul și sindicatul, cred. Jumătate de oră mai târziu sosa țăranul, condus de un subofițer de la direcția operațiilor. Magnin îl luă de braț și început să se plimbe cu el de-a lungul aerodromului. Avioanele își își probele la lumina Sfințitului. Până la coline, domnea liniștea serii pe marile întinderi pustii, seara pe mare și pe aerodroame. Unde mai văzuse oare în mutra asta? Pretutindeni. Era a piticilor spanioli. Dar omul era voinic și mai înalt ca el. Ai trecut frontul pentru ca să ne dai de știre. Îți mulțumesc în numele tuturor. Țăranul zâmbi cu zâmbetul delicat al unui cocoșat. Unde sunt avioanele?" Sunt în pădure." Țăranul ridica arătătorul. În pădure." Se uită prin măslim la potecile pustii unde erau ascunse avioanele internaționalilor. Poteci la fel ca asta, dar mult mai adânci căci e o pădure adevărată." Cum e aerodromul?" Acolo de unde și iau zborul?" Da." Țăranul privi în jurul lui." Nu-i ca asta. Mania își scoase carnetul. Țăranul desena aerodromul. Foarte strâmt, nu-i lat, dar soldații lucrează din greu, îl vor mări. În ce direcție? Țăranul închise ochii și se învârti pe loc. În direcția vântului de răsărit. Vă să zic că da. Pădurea ar fi vestul aerodromului, ești sigur? N-aveți grijă. Manen se uită la morișca de vânt deasupra măslinilor. Vântul, în clipa asta, bătea dinspre apus. Însă avioanele de pe un aerodrom mic trebuie să decoleze împotriva vântului. Dacă vântul bătea la fel lateral, avioanele, în caz de atac, trebuiau să decoleze cu vântul în spate. Îți aduce aminte cum bătea vântul ieri? Nord-vest. Se spunea că va ploa. Deci avioanele se aflau fără îndoială tot acolo. Dacă nu se schimbă vântul, va fi bine." Câte avioane! Țăranul avea în mijlocul frunții o șuviță ca un pinten de papagala ara. Ridică din nou arătătorul. Eu înțelegi? Eu am numărat șase mici. Mai există niște băieți care i-au dibuit. Ei nu sunt de acord. Cel puțin tot atât de amar, zic ei. Cel puțin, poate mai mult. Manie închipzui. Își scoase harta, dar, cum presupunea, țăranul nu știa să o descifreze. Nu-i meseria mea. Ia-mă însă în mașina ta și ți arăt. Drept înainte. Mani înțelese de ce Garcia garantase pentru țăran. Te-ai urcat vreodată în avion? Nu. Nu ești îngrijorat? Nu prea înțelegea. Nu ți-e frică? Chipzui Nu. O să recunoști aerodromul? Locuiesc în sat de 28 de ani și am lucrat la oraș. Tu mi să șosaua spre Saragosa? Eu îți arăt aerodromul. N-ai grijă? Panien îl trimise pe țăran la castel și chemă la telefon direcția operațiilor. Se pare că sunt aproximativ vreo 10 avioane inamice. Cel mai bine evident ar fi să bombardăm în zori. Dar mâine dimineață am două avioane cu mai multe locuri și niciun avion de vânătoare. Toată vânătoarea e deasupra Goadalaharei. Cunosc într-o câtva regiune și miza e serioasă. Acum cerul era reori să pe nimpe acolo. Așa că părerea mea e următoarea. Telefonez la ora 5 dimineața la stațiunea meteorologică din Sarion, și în cazul când cerul e cât de cât noros, plec. Colonelul Vargas lasă hotărârea la aprecierea dumneavoastră. Dacă ați pleca, va pune la dispoziție avionul capitanului Moros. Nu uitați că va exista, poate, vânătoare de protecție la Sarion. Bine, mulțumesc. A, altceva? Zborul de noapte e bine venit, însă aerodromul nare are palize. Aveți faruri? Nu. Sunteți sigur? Mi se cer mereu. Și la Ministerul de Război? La fel. Dar automobile? Totul e folosit. Bine, o să încerc să mă descurc." Telefonă la Ministerul de Război. Același răspuns. Trebuia deci să plece noaptea de pe un aerodrom mic, neluminat, fără balize. Cu automobile pe trei părți s-ar mai merge. Rămâne să găsească mașinile." Manien o sa și goni prin noaptea care se lăsase la comitetul primului sat. Obiecte rechiziționate de tot soiul, mașini de cusut, tablouri, lămpi, paturi și un talmeș-balmeș în care mânerele uneltelor se iveau între sclipirile lămpilor așezate pe o masă în fundul sălii, dădeau de parterului înfățișarea jafului ordonat din sălile de licitație. Țăranii treceau unii după alții prin fața mesei. Unul din responsabili veni la Manien. Am nevoie de mașini, îi spuse acesta strângându-i mâna. Delegatul țăranilor ridică mâinile la cer fără a scoate o vorbă. Mania îi știa bine pe acești delegați ai satelor. ori tineri, serioși, vicleni, jumătate din timp și-l petreceau apărând comitetul împotriva profitorilor și aproape întotdeauna eficienți. Uite ce e! Am făcut un aerodrom nou. Nu are încă balize. Vreau să zic că n-are lumină pentru plecările și sosirile de noapte. Nu există decât un singur mijloc Să mărginim aerodromul cu faruri de automobil. Ministerul n mașini. Ministerul de război n mașini. Tu ai mașini. Trebuie să-mi împrumut pentru azi noapte. Mi-ar trebui 12 și am 5, dintre care 3 camionete. Cum vrei să-ți împrumut? Una și încă... Nu, nu una. Dacă avioanele noastre vor fi lateruel, îi vor opri pe fașciști. Dacă nu, faștiștii vor fi acolo și medicienii vor fi zdrobiți. Înțelegi? Și atunci ne trebuie mașini, camionete sau altceva. E o problemă de viață și de moarte pentru și care sunt acolo sus. Ia spune, la ce slujesc mașinile? La ceva mai puțin important. Numai că, să vezi, n-avem dreptul să împrumutăm mașinile fără șoferi. Șoferii au făcut azi 15 ore. Dacă vor să doarmă în mașini, n-au decât. Îi pot pune pe mecanicii de la aviație să conducă mașinile. Dacă vrei să le vorbesc eu, le voi vorbi. Sunt sigur că o să primească. O să fie de acord și dacă le explici tu despre ce-i vorba, la ce oră vrei mașinile? La ora patru, noaptea asta. Delegatul se duse să discute cu alți doi în dărătul mesei cu lămpile de gaz, apoi se înapoie. Om face ce-o îți văgăduesc trei, mai multe dacă e cu putință. Manie merse noaptea din sat în sat, din sălile de vechiturii în sălile mari văruite în alb, unde delegații și țăranii, în cămăși negre, în picioare, proiectau frește de umbre pe pereți. Prin piețele cu nuanțe de decor, din ce în ce mai pustii, luminile bodegilor și câteva ultime felinare cu gaz aruncau pete mari fosforescente asupra cupolelor violete ale bisericilor nefolosite. Satele aveau douăzeci și trei de mașini, îi se să rănouă. Era ora două și jumătate în zori când trecu înapoi prin primul sat. În lumina confuză ce cădea pe fațada clădirii comitetului, niște oameni, unul în spatele celuilalt, ca hamalii care încarcă cărbunii pe vapoare, transportau saci. Traversau strada pentru a intra în primărie și șoferul lui Maniem fusese nevoit să se oprească. Unul din ei trecu chiar lângă capota mașinii încovăt de greutatea unei jumătăți de jupuit. Ce s-a întâmplat?" îl întrebă Maniem pe un țăran așezat în fața porții. Voluntari. Ce fel de voluntari? Pentru hrană. S-au cerut voluntari pentru transport. Mașinile noastre au plecat la aviație să ajute Madridul." Când a ajunse la aerodrom, s său primele mașini. La ora patu și jumătate, douăsprezece mașini și șase camionete erau acolo cu șoferii lor. Mai mulți aduseseră și lămpi de vânt pentru orice eventualitate. Nu mai e vreo altă treabă pe care am putea o face?" Unul din voluntari drăcuia fără ca cineva să știe de ce. Îi așeză, îi instrui să nu aprindă farurile decât atunci când vor auzi motoarele avioanelor și se înapoi la castel. Varga să-l aștepta. Manien, Agar se spune că pe aerodromul acela sunt peste 15 avioane. Cu atât mai bine. Nu, pentru că dacă e așa, sunt pentru Madrid. Știi că de-alaltă se dă lupte spre Guadalajara, au străpuns frontul la Avilia Vicioza. Le ținem piept spre Briuega. Ei vor să năvălească asupra Argandei. Cine ei? Patru divizii italiene motorizate, tancuri, avioane, tot. Luna trecută, din șase până la douăzeci, în bătălia cea mai sângeroasă a războiului, statul major german încercase să cucerească Arganda prin sud. Plec în zori, spuse Vargas. Pe curând, răspunse Mania, pipăindu și pistolul cu mâner de lemn. Era frigul de la ora 5, frigul dinainte. zorilor. Manie în voia cafea. În fața castelului de var, albastru în beznă, mașina sa lumina una din libezile în care internaționalii, gata de luptă, sărind printre copaci, culegeau portocale sclipind în rouă de culoarea chiciurei albe. La capătul aerodromului, automobilele așteptau în beznă. În timpul apelului, Manie le explică șefilor de echipaj misiunea pe care urmau să o transmită când avioanele vor fi în zbor. Se încredință că toți mitraliorii aveau mânuși. În spatele mașinii ce luminase portocalii și care trebuia să asigure până în ultimul moment legătura între aparate, membrii echipajelor, încurcându-se ca niște căței în costumele lor de zbor, străbăteau aerodromul plin de ultimele miresme nocturne. Avioanele așteptau. Doar câteva din aripile lor se proiectau pe cer. Surprinși de acestea neașteptate, mai mult deprimați decât reziste de vântul care le arunca în fața apa înghețată cu care se stropiseră, Oamenii își terau picioarele fără să scoată o vorbă. În frigul plecărilor de noapte, fiecare știa că se îndreaptă spre destinul său. La lumina lanternelor de buzunar, mecanicii și începuseră activitatea. Motoarele primului avion se învârteau la punctul fix. La capătul aerodromului, în noaptea nepăsătoare, s-a prinseră două faruri. Alte două, mașinile au ziră motoarele. Maniei de-abia ghicea colinele în și, deasupra lui, botul înalt al unui avion cu mai multe locuri, apoi aripa altui aparat deasupra cercului albastru al unei elice. S-a prinsă încă două faruri. Cele trei mașini delimitau o extremitate a aerodromului. În spate erau pădurile de mandarin, în aceeași direcție, Teruel. Acolo, o brigadă internațională și colonele anarhiste așteptau atacul sub mandarele semimexicane, lângă cimitiri sau în munții cu șuvaile înghețate. Începură să se aprindă focuri de portocale uscate. Flăcările lor roșietice și nebunatice erau palide printre faruri, dar mireasma lor amară, purtată de vânt, străbătea în aerodromul ca niște pale de fum. Unul câte unul se aprindeau celelalte faruri. Manie își amintea de țăranul cu o jumătate de bojubuit la spinare și de toți voluntarii care încărcau depozitul ca pe un vapor. Farurile se aprindeau acum din trei părți deodată legate prin focurile de portocale, în jurul cărora se foiau niște mantale. O clipă, motoarele de avion oprindu-se, se auzi cum torceau cele 18 mașini culese de prinsate. În masa enormă de întuneric, neatinsă în mijlocul dungilor luminoase, avioanele camuflate, ale căror motoare bubuire pe neașteptate toate deodată, păreau în noaptea aceasta delegate de către toată țărănimea din Spania pentru protecția Guadalajarei. Maniem plecă ultimul. Cele trei avioane pentru Teruel se rotiră deasupra aerodromului, fiecare căutând luminile de poziție ale celorlalți, pentru a porni informație de zbor. Jos trapezul aerodromului, mic de tot acum, se pierdea în imensitatea nocturnă a câmpiei, care, pentru Mania, tindea toată către aceste lumini prepădite. Cele trei avioane cu mai multe locuri se roteau. Mania își aprinse lanterna de buzunar pentru a însemna pe o hartă schița țăranului. Frigul intra prin deschizătura turelei. Peste 5 minute trebuie să-mi pun mânușile, nici vorbă de creion. Cele trei avioane erau în linie de zbor. Manien se îndreptă spre Teruel. În mireasma de portocale a Arsea adusă de vânt de pe aerodrom, interiorul avionului fiind tot în beznă, soarele răsărind lumina mutra și stacojie a mitraliorului de turelă. Salutare, patroane! Manien nu-și putea desprinde privirea de la gura larg deschisă din cauza răsului, de la dinții aceștia stricați, ciudat de trandafirii în răsăritul de soare. Avionul se lumina treptat. Pe pământ era încă noapte. Avioanele înaintau spre primul lanț de munți într-o lumină șovăielnică. Începeau să se deslușească jos contururile nelămurite ale unor hărți primitive. Dacă avioanele lor nu și-au luat zborul, ajungem la Tsang. Manen începea să deslușească acoperișurile câtorva ferme. Se iveau zorile pe pământ. Manen luptase de atâtea ori pe frontul de la Teruel, alungit spre sud ca o peninsulă malaeză, încât îl știa pe de rost. Și pilota numai din simțul datoriei. De îndată ce mitraliorii și mecanicii, încordați ca întotdeauna înainte de luptă, încetau să mai privească spre Teruel, își furișeau privirea către țăran, întâlnind când creasta de papagala unui cap a plecat cu rădnicie peste caschete, când un chip neliniștit mușcându-și buzele. Bateriile înamice nu trăgeau, avioanele erau protejate de nori. Pe pământ, fără îndoială, că soarele răsărise de bine Manin observa la dreapta rățoiul dezlănțuit, comandat de garde, la stânga avionul spaniol cu mai multe locuri al căpitanului Moros, amândouă puțin mai în urmă, legate de Mara ca două brațe de un trup, în linie de zbor în nemărginirea liniștită între soare și Marea de Nori. De fiecare dată când un stul de păstrătregea pe deasupra aparatului, țăranul ridica arătătorul. Aici și colo se reliefeau coamele negre ale munților Teruelului, și la dreapta, masivul pe care aviatorii îl numeau Muntele de Zăpadă, de-o albeață în soarele de iarnă, deasupra albului mai mat al norilor. Manien era obișnuit acum cu această pace de început de lume deasupra înverșunării oamenilor. Dar de asta dată, oamenii nu erau înfrânți. Marea nepăsătoare a norilor nu era mai puternică decât avioanele acestea plecate aripă lângă aripă, zburând aripă lângă aripă către același dușman, Într-un climat de prietenie și într-un climat de amenințare, ascunsă pretutinde în sub cerul liniștit, decât oamenii aceștia care acceptau cu toții să moară pentru altceva decât pentru ei înșiși, uniți prin mișcarea compaselor în aceeași fatalitate frățească. Neîndoielnic, pe sub nor se putea vedea Teruelul, dar Maniel nu voia să coboare ca să nu dea alarma. Îl vom străbate de îndată!" îi strigă el țăranului la ureche. Își dădea seama că acesta se întreba cum îi va călăuzi dacă nu vede nimic. Până la îndepărtatul lanț strălucitor al pirineilor, se înșirou pete lunguiețe ca niște lacuri întunecate în zăpadă, îndreptându-se spre ei. Pământul! Iarăși nu trebuia decât să aștepte. Avioanele se roteau cu răbdarea amenințătoare a avioanelor de război. Acum se vedeau liniile inamice. În sfârșit, o pată cenușie păru că lunecă peste nori. Câteva acoperișuri o străbătură, Lune și ele de la o margine la alta a petei, ca niște pești roșii nemișcați. Apoi cărări, totul ca niște vine sângvine, fără volum. Iarăși câteva acoperișuri și un enorm cerc palid, arenele. Și de îndată, galbenă și roșiatică în lumina plumburie, o carapace vastă de acoperișuri, un plus spărtura dintre nori. Manie îl apucă pe țăran de umeri. Teruel! Celălalt nu înțelegea. Teruel! era răcnei în ureche mani. Orașul se mărea în spărtura cenușie, singur printre norii care se încrețau până în zare, între plaiurile, râul și șinele sale din ce în ce mai precise. — Eteruel! Eteruel! Țăranul, mișcându-și creasta, privea acest soi de hartă nedeslușită și colțuroasă. Șosaua Saragosei, alburie în lumina mohorâtă, se contura pe fundalul întunecat al ogoarelor, la nordul cimitirului pe care îl ataca armata republicană. Sigur de poziția lui, Manien se înălță imediat deasupra norilor. Avioanele în fruntea formației urmau fără s-o vadă șoseaua spre Saragosa. Satul țăranului era la 40 de kilometri, ceva mai la dreapta. Celălalt aerodrom, bombardat zadarnic în ajuns, se afla la 20. Fără-ndoială zburau acum deasupra lui. Manien calcula parcursul în secunde. Dacă nu descoperau foarte iute al doilea aerodrom, dacă se dădea alarma, vor avea în spinare toate avionele de vânătoare inamice din Saragossa și din Calamorcia, din aeroporturile clandestine și, dacă existau aici avioane, și ele le vor bara drumul de întoarcere. Unica apărare, Nori. 31 km de teruiel, 36, 38, 40, avionul coborând picaj. De îndată ce ceața albă învăluia aparatul, lupta că începe. Manian privea altimetrul, nu mai existau corine în partea asta a frontului, dar avioanele de vânătoare pândeau are sub grămada de nori. Țăranul își strivea nasul de geam. Dunga șosele început să apară ca pictată pe ceață, apoi casele roșietice ale satului ca niște pete de sânge uscate pe scama norilor. Încă niciun avion de vânătoare sau vreo baterie. Dar la răsărit de sat erau câteva câmpuri alungite și toate erau mărginite dintre aceeași parte de dumbrăvi. Nu mai era timp de pierdut cu rotirea, toate capetele erau întinse înainte. Avionul depăși biserica. Zbura paralel cu strada principală. Manin îl apucă din nou pe țăran de umăr și arăta acoperișurile care goneau de desubtul lor cu toată viteza ca o turmă. Țăranul privea, încordându-și toate puterile, cu gura între deschisă, lacrimile prelingându-i se în zac pe obraj, una câte una. Nu recunoștea nimic. Biserica!" strigă Manin. Strada, șoseaua spre Saragosa!" Țăranul le recunoștea când manin îi le arăta, dar nu îi să se orienteze. Sub obrajii lui nemișcați pe care se prelingeau lacrimile, bărbia îi tremura convulsiv. Nu rămânea decât o singură soluție, să zboare după o perspectivă care să fie cunoscută. Pământul oșcilând de la dreapta la stânga de parcă și-ar fi pierdut complet echilibrul, dând drumul păsărilor în toate direcțiile, se apropie brutal de avion. Manian cobora la 30 de metri. Rățoiul și avionul spaniol se înșiruiră după el. Terenul era plat. Manie nu se temea deloc de apărarea de pe sol. Cât privește tunurile revolver, dacă o baterie antiaeriană apăra aerodromul, n-ar putea trage atât de jos. Era cât pe ce se dea ordin să se pună mitralierele în acțiune, dar se temuse să nu îl înspăimânte pe țăran. Razând cu pământul, ajungeau în dreptul pădurilor, având perspectiva unei mașini de curse. De desubtul lor, animalele o luau la dacă s-ar fi putut muri numai privind și cercetând, țăranul ar fi fost mort. L-a apucă pe manien de mijloc, arătându-i ceva cu degetul. Ce?" Manien își smulse cascheta. Acolo!" Ce? Dumnezeule!" Țăranul îl împingea spre stânga cu toată puterea, ca și cum manien ar fi fost avionul. Mișcându-și degetul îndoit pe foaia de mică, a carlingei îi arăta la stânga lor un panou negru și galben. — Reclamă pentru vermut. — Care? urla Manien. La șase sute de metri în față erau patru pete împădurite. Țăranul îl împingea mereu spre stânga. — Pădurea cea mai din stânga? Asta-i? Manien priva ca un nebun. Țăranul, clipind din ploape, urla fără să articuleze un cuvânt. — Asta-i? Țăranul aprobă cu tot capul și cu umerii, fără a-și clinti brațul mereu întins. Chiar în clipa aceea, la mașina pădurii, se puse în mișcare o elice, al cărei rotund a apărut pe fondul întunecat al frunzelor. Din pădure era scos un avion de vânătoare inamic. Bombardorul se întoarse. Văzuse și el. Prea târziu pentru a bombarda, se aflau și prea jos. Mitraliorul din față nu trăsese, căci nu văzuse nimic. Trage asupra pădurii! Urle în mitraliorului de turelă, în timp ce era un avion de bombardament necamuflat. Mitraliorul Pedală pentru a-și întoarce Turela și trase. Deja unghiul arborilor masca avionul de vânătoare. Dar garde înțelesese că această manevră improvizată nu poate să reușească decât printr-o atenție încordată. De câteva minute luase mitraliera din fața arățului și nu-și mai desprindea privirea de pe Mara. Cum văzut Turela trăgând, desluși Elicea sclipind pe fondul verde închis al pădurii, mormăi. O clipă și începutirul. Gloanțele sale, trasoare, indicarea lui Scali, care ocupa turelea rățoiului, prezența fiatului. De când problemele lui devenise răsfâșietoare, nu mai bombarda, mitralia, nu se mai potrivea pasivitatea. Înturela din spate, miros stânjenit pe coadă, nu putea trage, dar avionul lui Moros putut trage cu cele trei mitraliere ale sale. Manien, care vira înălțându-se, văzu la întoarcere oprindu-se elicea avionului de vânătoare. Un grup împingea avionul de bombardament sub copaci. În clipa asta, chiar din pădure, fașciștii telefonau fără îndoială celorlalte aerodrome. Mara urca în spirală pentru a nu fi dobărât de propriile sale bombe când le va da drumul, dar trebuia mărit diametrul circunferinței pentru ca bombardorul să aibă timp să o chească și cadara să nu-și rateze trecerea pe deasupra pădurii. Să trecem numai o dată, se gândi Annie. Pădurea era o țintă foarte vizibilă și dacă rezerva de benzină era acolo, ceea ce era probabil, Totul săra în aer. S-apropie de bombardor, regretându-l pe Atinies. Toate bombele, deodată! Avionul oșcilă de două ori pentru a indica natura bombardamentului. La 400 de metri nu mai urcă și se întoarce în linie dreaptă asupra pădurii în plină viteză, trăgând din mitraliere. Bombardorii ar avea timp să-și ia punctul de ochire la 400. Țăranul, gemuit lângă mecanic, se străduia să nu stânjenească pe nimeni. Mecanicul, cu amândouă mâinile pe manete, se uită la mâna ridicată a bombardorului care privea cum pătrundea pădurea în vizorul lui. Toate mâinile coborâdă. Trebuia ca avionul să fie virat cu 90 de grade pentru ca Manian să poată vedea rezultatul. Celelalte două aparate veneau din urmă și caruselul oblic părea să continue. Din pădure începea să țâșnească un fum mare, negru, pe care toți îl pânze de lichid subteran s-ar fi aprins sub această pădurice liniștită, asemănătoare cu toate celelalte în zorii dimineții cenușii. Vreo zece oameni părăsire în fugă copacii, apoi, după câteva secunde, vreo sută în aceeași goană împiedicată și nebunită, ca a turmelor adineauri. Fumul pe care vântul îl a bătea peste câmpuri, începu să se întindă, descrind curba maestoasă a incendiilor de benzină. Acum vânătoarea inamică își luase cu siguranță zborul. Bombardorul fotografia, privind în același timp în vizorul aparatului fotografic și în vizorul avionului. Mecanicul își mâinile care tocmai lăsase rămeanătele bombelor. Țăranul, cu nasul lui mare, înroșit de apăsarea pe foaia de mică, bătea din picioare în carlingă, de bucurie și de frig. Avionul intră din nou în nor și se îndreptă spre Valencia. De îndată ce Magnin îi străbătu din nou, iar privirea sa cuprinse de părtările, înțelese că treaba mergea prost. Norii se destrămau și, dincolo de Teruel, o spătură imensă dezvăluia cer și pământ și o adâncime de 50 de kilometri. Pentru a se înapoi fără a părăsi norii, ar fi trebuit să facă un ocol mare prin liniile fasciste, iar norii s-ar fi putut destrăma și acolo foarte repede. Mai putea spera că avânătoarea din Sarion să ajungă înainte avioanelor de vânătoare inamice. Manien, încântat de succes și arzând de dorința să nu fie omorât în ziua aceea, număra minutele. Dacă nu sunt ajuns din urmă înainte de douăzeci, pătrundeau un cer descoperit. Unul după altul... Unul, 2, trei, 4, cinci, 6, 7 avioane în în ieșirea din nori. Avioanele de vânătoare republicane erau avioane cu un singur loc, cu aripile joase, cu care nu puteau fi confundate aparatele Hinkel. l-a lămurit, își lăsă binocul și comanda alăturarea celor trei avioane. Dacă am avea mitraliere ca lumea, am putea totuși rezista, se gândi el. Dar el poseda tot vechile Levis nedublate. 800 de gloanțe pe minut, ori trei mitraliere, — Fac 2400. Fiecare hincăl are 1800 gloanțe ori 4, 7200. O știa, dar îi făcea întotdeauna plăcere să-și o repete. Fașciști ajungeau la grupul de trei avioane cu mai multe locuri, cu direcția spre stânga, hotărât să atace mai întâi un singur bombardier, niciun avion de vânătoare republican pe cer. Sub avioane treceau prepelițele în migrația lor anuală. Avionul din stânga era al lui Garde Pujol, primul pilot, în semn de bucurie, terminase cu ajutorul lui Saidi împărțirea gumei demestecat. Pujol păstra bunele tradiții ale lui Leclerc. Cu barbara rasă pe o singură parte, urmarea unui jurământ sentimental, cu pălăria de grădinar împodobită de penestacojii, pusă la loc imediat după terminarea bombardamentului, cu cei 24 de ani ai lui, cu nasul în vânt și cu fularul lui de la FAI, din care nu făcea parte, Sămâna destul de bine cu imaginea pe care și-o făceau despre bandiții roșii. Ceilalți erau normali, dacă nu se luau în seamă câțiva ciorapi înfășurați sub caschete și școciului garde. Acesta, care mențina cu o autoritate fermă și discretă ordinea necesară eficacității militare, admitea orice pitoresc cum era propria sa pușcă de lemn. Și Manin arăta o indulgență deosebită față de năzbâtile care nu paralizau acțiunea, mai ales când le simțea legate de fetișuri. Gardei înțelesese și el manevra germană. Văzuse că Manie încoborâse cele două avioane sub rățoi pentru a conjuga tirul mitralierelor de îndată ce acesta va fi atacat. Le controlă pe ale avionului său, luă turela din față, se gândi încă dată că mitralierele vechi îl scârbeau și își întoarse turela spre aparatele care se amplificau deasupra punctului de miră. Câteva gulanței ajunsă ajunseră. Nu vă închisiți, strigă garde. Mai vin și altele!"